У них є зброя. Невже? Кишка тонка. Далі йшлося про те, що на вулиці Донецькій був розстріляний легковик, є постраждалі. Терористи зупинилися в готелі Центральній і, як виявилось після спілкування, більшість із них є громадянами Росії. Докричалася «Росія!» Накликали сюди терористів! Прошепотів схвильований юнак. Треба не забути подякувати бабці. За інформацію планується захоплення міського відділку міліції, прочитав далі. На думку експертів, протистояти окупантам, враховуючи чисельну перевагу, працівники міського відділу МВД не зможуть. Забзділи, Геннадій не тямив себе відобрення. Сируни й продажні. Наразі в місті Сєведонецьк. Панує повне безладдя, прочитав він і додав подумки. Бо воно вже давно панує. Ще одне повідомлення. Є інформація, що готується підрив, а м'яко сховище на пад Сєвєродонецький азот, що може призвести до багатотисячних жертв у місті та на перелелій території в радіусі 50 кілометрів. Примітка. Сіверодонецьке об'єднання «Азот» було введено в експлуатацію 1951 року. На «Азоті» працює близько 8,7 тисяч осіб. Завод є одним з провідних підприємств хімічної галузі України і спеціалізується на виробництві азотних мінеральних добрив – ам'як, карбамід, ам'ячна селітра, калієва і натрій в оселітру. Органічних спиртів та кислот, оцетна кислота, метанол, формалін, спирт полівініловий, сморла, карбамідо, фольмардегідна, тварів побутової хімії, виробів з полімерів та полімерної плівки, полімерна продукція мішки, плівка, побутова хімія, будівельних матеріалів, грунтовка, шпаклівка, фарба. Об'єднання входить у групу компаній, яка координує підприємства азотної хімії ГРОП ДФ. Свердлонецьке об'єднання Азот за підсумками 2013 року знизило чисті збитки порівняно з 2012 роком на 14% до 1 922 тисячних мільярда гривень. У 2013 року в об'єднанні інвестовано майже 150 мільйонів гривень, хоча спочатку планувалося інвестувати 450-500 мільйонів гривень. Уніан. Органи державної влади та правоохоронні органи зачинені і бездіяльні. Мер Сєвердонецька перебуває у відпустці. Окупанти зайняті переслідуванням і знищенням інакомислячих. «Жителі міста перебувають під владою терору». «Весело», – сказав Геннадій, дістаючи з барсетки мобільник. Він зателефонував Антону. Хто, як не він, повинен пояснити, що насправді відбувається? Друг довго не брав слухавку. Нарешті ще звався. «Привіт, Геннеку. І тобі не хворать. Ти можеш пояснити, що відбувається?» На місцевому сайті правда написано, запитав Геннадій. Усе так і є, відповів коротко не хоче. Що ти хочеш дізнатися? Наш відділок зачинений місто захоплене. Скільки їх приїхало? Багато. Кілька десятків. А вас озброєних правоохоронців, які мають зброю? Не знаю, напевно, 500, може, 700, десь так. І ви зачинили приміщення і пішли по домівках? Так просто і легко... Злили місто. Зачекай, не гарячкуй. По-перше, не я приймаю рішення. Це я вже не раз чув від тебе, нагадав Геннадій. А я чув від хлопців з СБУ ще раніше, що керівництво заздалегідь мало домовленість не чинити опору, якщо терористи прийдуть у місто, бо це призведе до людських жертв, а приміщення все одно захоплять, пояснив Антон. Не знаю, чи це достовірна інформація, чи на рівні чуток, але на наше місто перше захоплене, і воно не останнє. Але ж вас кілька сотень проти кількох десятків. Могли б і не впустити місто, а так? Як вас тепер називати? Зрадники? Слабкодухи? Чи дібрати інше слівце? Можеш називати як тобі завгодно, датівливо відповів Антон. Але я вже до цих подій не маю ніякого відношення. Тобто, я встиг написати заяву про звільнення. Її підписали, пояснив Антон. Тепер я вже на мент. Але ти ж навчайся. Далі видно буде. А поки якось так. Бувай. Геннадій зайшов до матері. Розповів про останні події. Я розуміла, що захоплення міста може статися будь-коли. Але не хотіла вірити, що таке трапиться саме тут, сказала Настя. Тепер, коли мешканці міста... На власні очі побачили загарбників. Будемо сподіватися, що вистачить розуму не йти на референдум. А я все ще не вірю у бездіяльність наших правоохоронних органів, мовив Геннадій. Можливо, вони діють похитрому і готують таємну спецоперацію. Не може бути, щоб якась кубка мерзотників заволоділа містом. Я теж так думаю, погодилася Настя. Розділ 30. Геннадій був у поганому гуморі. Оксана помітила це, щойно хлопець переступив паріг, насуплений поміж бровами зморшка, як у його матері, посміхнувся куточками вуст, пішов мовчки прийняти душ. Дивний він. Приймається подіями в місці так, ніби вони відбуваються у його родині. Це все від його матері. Ось батько його зовсім інша людина. Він спокійний, врівноважений, правильний. Він розуміє, що головне мати роботу і зарплатню незалежно від того, яка влада виплачує. Ну, приїхали місто озброєні люди з колорадськими стрічками, то й що з того? Чи вони комусь заважають? Планують захопити Ментівку прокуратуру суд, нехай. Усі, може, набридли продажні судді та прокурори, нахабні менти та хапуги-даїшники. То чого жаліти? Чи тим перейматися? Може, хоч хлопці зі зброєю не ведуть лад? А з геником? Про це неможливо говорити. Він також вважає, що давно потрібно розігнати більшу частину правоохоронців, люструвати суддів, але ж нова влада цього не зробила. То чому не можуть зробити ці люди? Спробуй зрозуміти цього генника. Подруги живуть із чоловіками, і у них нема ніяких проблем у відносинах на цьому ґрунті. Бо всі мислять однаково. Людині потрібна робота і гроші, а решта їх не обходить. Чи так важливо, на якого дядю працювати? Оксана вже накрила на стіл. Коли на кухню прийшов Геннадій, як смачно пахне. Повів він носом, сідаючи в вечеряти. Щойно приготувала, сказала Оксана, поливаючи на варестий червоний борщ сметаною. Біла рідина лягла по червоному красивим візерунком. Дякую, мовив і взявся за їжу, не підводячи на неї погляд. Що новенького спитала вона, скоріш не для «Невтішні Не втішні новини, сказав він, сьорбаючи борщ. Сьогодні тітка Аліса попросила підкинути її до прокуратури. Її адвокат написав якісь заяви, тож потрібно було здати. Приїхали, а там на ганку сидять кілька шмаркачів з автоматами, смокчуть з банок пиво. В приміщенні горить світло, і видно у вікнах працівників, але зсередини зачинено. Загарбники сказали, що прокуратура не працює, бо вони, бачите, дали працівникам чотири дні, щоб залишити будівлю. І що тітка Аліса? Зателефонувала адвокатові. Він порадив направити папери поштою, бо все одно прокуратура буде працювати, відповів Геннадій. Мене вразило те, що приміщення захопили вісім озброєних людей. Уявляєш, лише вісім. Невже не було змоги їх просто перестріляти? Прокуратура ж під охороною. В інших містах така ж сама історія, сказала Оксана. Ніхто не хоче... Ризикувати своїм життям. Навіщо? Заради чого? Якщо так міркувати, то краще все одразу віддати загарникам. Ти так вважаєш? Оксана помітила, що Геннадій уже завівся. Він поклав ложку, не закінчивши вечеряти, в очах зблиснуло обурення. Коїться, казна що? вибухнув Геннадій. Міліція і прокуратура продовжують спокійно спостерігати як органи влади захоплює жменька бандюків. А ти чекав від них іншого? Оксана забула спробу підіграти Геннадію. Не знаю, зізнався хлопець. Але віддати на поталу чужинцям місто – це вже занадто. Азот сьогодні припинив роботу, сповістила Оксана.